la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând vă programul numărul I 055. Prin harul lui Dumnezeu, pe care l-a primit din plin un credincios slujitor al Domnului chemat la lucrare aceasta, avem la dispoziție un mănunchi de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, cugetări din care ne împărtășim cu ocazia programelor noastre. Astfel, studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 5, și 4 din Ioan de la capitolul 4, Ultimul verset al capitolului 4, după care, după ce vom citi însoții de meditațiile care îl însoțesc, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom deschide studiul unui nou capitol, capitolul 5, al Evangheliei după Ioan. Înainte de a citi versetul 54 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu care ne vom începe studiul, dați-mi voie să vă mai citesc o întâmplare din viața unui credincios slujitor al lui Dumnezeu. Subtitrul: Solii păcii plâng cu amar, am citit următoarele pentru mine și acum le citesc și pentru dumneavoastră. Versetul acesta de la Isaia 33,7 mi-a vorbit cu putere de câteva ori, dar nu i-am prins înțelesul. Am căutat două săptămâni o cameră de închiriat și n-am găsit nimic. Când am văzut că nu mai merge, am luat legătura cu frații și m-am rugat împreună cu ei. Lacrimile sfinților întotdeauna înalță sufletele celor necaz. Prin acești frați am primit o nouă călăuzire și situația s-a rezolvat. Acești frați au fost sorii trimiși de Dumnezeu care mi-au adus pacea. Viața de credincios înseamnă o umblare liniștită prin credință cu Iisus și nu nemulțumire și tulburare. Până când am învățat acest adevăr, am regretat faptul că Dumnezeu mi-a ascultat multe rugăcini pe care n-ar fi trebuit să le fac niciodată. Odată am condus pe un coleg de seminar, frate predicator, spre comuna unde mergea. Cam de pe la jumătatea drumului m-am întors la frații la care găzduiam. Se întunecase și frații, îngrijorându-se de întârzierea mea, mi-au ieșit în întâmpinare. Pe câmp era liniște. Frații mă fluierau, mă strigau pe nume cât puteau ei de tare, iar eu, care eram numai la vreo sută de pași, nu auzeam nimic. Ca prin vis, mi s-a părut odată că mi-aud numele și veneam gândind la ale mere spre ei. Atunci ei m-au întrebat, n-ai auzit cum am fluierat și te-am strigat? Nu, am răspuns eu, n-am auzit nimic. Vedeți, de câte ori nu ne vorbește Dumnezeu direct, apoi prin unii și alții. Și deși vocea lui este așa de aproape, noi rămânem mereu surzi, mergând mai departe spre prăpastie. Iar solii pe care Dumnezeu îi trimite să ne vestească pacea, suferă și de multe ori plâng cu amar. Nu lăsa ca sorii trimiși de Dumnezeu să-ți vestească pacea, să plece de la tine plângând cu amar. Nu lăsa, iubite ascultător ca și cei care s-au străduit pentru ca acest program să-ți vină la îndemână și să-l poți asculta, să plece triști văzând că tu nu l-ai primit încă pe Domnul Isus. iar tu, iubite ascultători, care l-ai primit pe Domnul Isus ca mântuitor ca să-ți dea titlul de copil al lui Dumnezeu. Nu ne lăsa să plecăm triși pe toți cei care ne-am străduit astăzi să te îndemnăm să-L iei pe Domnul Isus și stăpân al vieții tale, căci nu vei fi fericit decât atunci când Domnului Isus îi vei subordona toate activitățile și acțiunile vieții tale. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca mesajul care îl vom asculta în următoarele minute, să aibă darul de a ne destupa urechile, să auzim cum ne chemi la Tine și ne chemi să ne faci bine, să ne mântuiești, și să ne dai o viață fericită chiar aici pe pământ, în mijlocul tuturor acestor necazuri, și apoi să ne dai un loc cu tine în slavă. Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus. Amin. Ce jet păscumpul a, a pe calvar! Și totuși pentru tine, Ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, Azi mântuirea ta, La De ce nu l-am primit? Mă gândesc de multe ori. Oare de ce nu l-am primit noi pe Domnul Isus? Că n-a făcut rău la nimeni. Se știe în tot cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să găsim nicăieri că a făcut rău. Întrebăm pe oricine și nu vedem că Domnul Isus ar fi făcut vreun rău la cineva. Oare de ce să nu-l primim noi atunci? Oare de ce nu-l primesc oamenii? Oare de ce tot ceea ce au, dau lui satana, zice, să fie al celui rău? Se dau pe ei oamenii, își dau copiii, soțiile, părinții, dau oamenii, dau lucrurile, dau toate lui satana. De ce oare nu le-am dat Domnului Iisus? Mare întrebare! Iubiți ascultători, ne aflăm așadar cu studiul nostru în Evanghelia după Ioan și ne începem studiul de astăzi cu versetul 50 și 4, ultimul verset al capitolului 4, pe care îl citesc. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Semnul acesta despre care ne vorbește Evanghelistul Ioan aici este vindecarea fiului acelui slujbaș împărătesc. Istoric vorbind, apa schimbată în vin, cel din primul semn făcut de Domnul Isus în Galilea, în Cana din Galileea, iar vindecarea copilului slujbașului împărătesc a fost al doilea semn. Primul semn a fost făcut la o nuntă și acesta închipuia bucuria pe care o aduce Domnul Isus când el vine într-o inimă sau în împărăția sa veșnică. Al doilea semn a fost făcut într-o casă de jale, un copil care era pe moarte și închipuia viața, adică bucuria vieții pe care o aduce Mântuitorul acolo unde este chemat cu credință. Cea din tâi minune a avut ca urmare că ucenicii Domnului Isus au crezut în El când au văzut slava sa. Prin a doua minune, alții au crezut în El. Minunile Domnului Isus aveau drept scop întărirea credinței în inimile oamenilor, așa cum s-a zis și în alte meditație. Versetul deci ne arată că acesta este iarăși al doilea semn, Făcut de Isus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Acolo unde vine Domnul Isus, face semne. Fie că vine într-o inimă, fie că vine într-o familie, fie că vine într-o adunare, el face mereu semne. Semnele lui totdeauna sunt viață, pace, dragoste și bucurie. Dragul meu, în inima ta a venit Domnul Isus? Ți-a făcut și ție vreun semn minunat? Întrebarea este la locul ei. Gândește-te adânc și cercetează-te spre binele tău veșnic. Al doilea semn făcut de Isus, așa ne arată versetul. Și omul, și lumea, și păcatul lasă semne în inima omului. Semnele făcute de Domnul Isus într-o inimă însă arată limpede chipul lui, felul lui de a fi, frumusețea harului său. Nu este absolută nevoie să trâmbițezi cu gura semnele făcute de Domnul Isus în viața ta, căci existența lor arată din plin acest adevăr. Dacă nu sunt semnele lui Hristos într-o inimă, este semnul că El nu-i prezent acolo. Un semn tot este. Unde este Hristos, sunt și semnele Lui, adică trăirea și domnia Lui în inimile noastre. Încă un gând. Și noi, oamenii, lăsăm în urma noastră semne. Ca urmași ai Domnului Isus, pe oriunde trecem, lăsăm semnele Lui, Duhul Lui, felul Lui de a fi, adevărul Lui. Iată marea grijă pe care trebuie să o avem mereu în umblarea noastră pe pământ. Să omorâm tot ce-i firesc în noi, ca să putem arăta ceea ce este duhovnicesc, ceea ce este din Hristos, făcut în viețile noastre. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că din capitolul 4 avem numai un singur verset, ultimul verset. Trecem acum cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră de a asculta la versetul 1 dintr-un nou capitol, capitolul 5 al Evangheliei după Ioan. Versetul am să-l citesc în dată, urmat de explicațiile care îl însoțesc și sună în felul următor. După aceea era un praznic al iudeilor și Isus s-a suit la Ierusalim. În Evanghelia după Ioan întâlnim des cuvintele acestea, după aceea, după acestea, după ce. Capitolele 5, 6 și 7 încep toate cu cuvintele după aceea. Să fie oare numai o întâmplare sau o figură de stil a evanghelistului? Nu. În Sfânta Scriptură nu-i nimic la întâmplare, nimic deprisos și nimic lipsă. Duhul Sfânt a rânduit totul după planul veșnic al lui Dumnezeu pentru mântuirea, desăvârșirea și mângâierea noastră. Prin cuvintele după aceea, se arată limpede că Dumnezeu nu se oprește nicio clipă în lucrarea sa de mântuire a neamului omenesc, căzut în păcat, suferințe și moarte, ci de la o parte, piedică după piedică, deschide poartă după poartă, pentru a se vedea gândurile sale de har și de dragoste pentru noi. O lumină tot mai mare a adevărului său ni se descopere după orice cuvânt care este după aceea. Fiecare capitol în Evanghelia după Ioan este o nouă treaptă prin care ne suim în templul harului și al adevărului lui Dumnezeu, simțind puterea care crește, credința, Nădejdea și dragostea noastră. După aceea, ne spune deci versetul 1 de la Evanghelia după ea în capitolul 5, era un praznic al iudeilor. Într-adevăr, această sărbătoare despre care vorbește versetul de mai sus era a iudeilor, nu a lui Dumnezeu. Probabil după socoteala făcută de cercetători, era sărbătoarea Purim, o sărbătoare de veselie, așa cum o practică evreii de astăzi. De ce spunem noi că era sărbătoarea iudeilor și nu a lui Dumnezeu? Pentru că atâta timp cât domnește păcatul, suferința și moartea, Dumnezeu nu aduce pe pământ sărbătoarea sa. În timpul sărbătorii, toată făptura lui Dumnezeu trebuie să se odihnească și să se bucure ceea ce nu este cu putință încă acum. Va fi odată o sărbătoare adevărată și veșnică. La această sărbătoare a iudeilor însă, care a avut loc aici la Ierusalim, întâlnim două lucruri foarte nepotrivite, suferința și sărbătoare. Ierusalimul avea în sine o sărbătoare religioasă și un loc de adâncă suferință unde zăceau o mulțime de bolnavi. Așa este și astăzi pe pământ. Oamenii și-au rânduit sărbători. Dumnezeu n-a poruncit nici o zi specială de sărbătoare în noul legământ, să luăm bine aminte. Dumnezeu nu ne-a lăsat nici o zi deosebită în nou legământ. Dar oamenii de astăzi și-au rânduit sărbători în timp ce păcatul, suferința și moartea fac ravagii între ei. Cele mai mari și mai multe păcate se săvârșesc în zilele de sărbătoare, iar Dumnezeu nu poate să vadă și să sufere acest lucru. Cine vrea să cunoască mai bine, chiar în Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune lucrul acesta în cartea lui Isaia, Capitolul 1, versetele 13 și 14, unde el amintește în mod expres că nu poate să vadă nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Isus deci, s-a suit la Ierusalim. În lucrarea sa pe pământ, Domnul Iisus se suia mereu până a ajuns la ultima treaptă, și anume, jertfa de pe cruce. El lua parte la sărbătorile iudeilor, dar numai cu un singur gând, și anume, să facă bine oamenilor, și să vestească Evanghelia. Cu gândul acesta putem să mergem și noi, din loc în loc, înălțând și fără teamă adevărul Evangheliei și ajutând pe semeni să vină la Marele Mântuitor, Isus Hristos. Iată ce ni se descrie în continuare în Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 5 al Evangheliei după Ioan, că a făcut Domnul Isus mergând în Ierusalim. Citim versetul 2 de la Ioan 5. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scălătoare numită în evreiește, Betesda, care are cinci pridvoare. Așa după cum vom vedea, aici a avut loc încă o de-a Domnului Sus, dar acum să zăbovim puțin împreună cu priotul Niculiță asupra acestui verset. Iată un prim gând duhovnicesc. Ierusalim în tălmăcire însemnează locul păcii, iar Betesda înseamnă casa harului sau Casa îndurării. Vedeți, numai în locul păcii se află casa Harului. Domnul Iisus este pacea noastră și tot el este izvorul Harului. Cine vine la el primește pacea Harului și Harul păcii pentru că el izbăvește pe om de sub puterea păcatului. Păcatul nimicește pacea și fericirea omului. Lângă poarta oilor. Ierusalimul avea multe porți numite după felul întrebuiințărilor, poarta peștilor, poarta cailor, poarta gunoiului, poarta izvorului și așa mai departe, după cum vedem la Neemia, capitolul 3. Poarta oilor se afla în partea de nord-est a orașului, spre pârâul Chedron și spre grădina Ghetsimani. Scăldătoarea Betesda, loc de vindecare pentru cei bolnavi, se afla lângă poarta oilor și aceasta ca ceva predestinat, rânduit dinainte în planul lui Dumnezeu pentru Mesia, marele păstor al oilor, păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Pe poarta aceasta a intrat Domnul Isus când a venit la Ierusalim în timpul sărbătorii Purim, sărbătoarea veseliei, pentru că aici se aflau oile bolnave ale casei lui Israel și el voia să le vindece. Betezda care are cinci pridvoare. Cinci porticuri, adică bolte, locuri de adăpost pentru bolnavi. Cele cinci pridvoare, în înțeles duhovnicesc, sunt cele cinci simțuri ale omului pline de fapte bolnave care vor să se vindece în scălătoare, în sisteme de educație morală. Ele însă nu pot fi vindecate decât de Domnul Iisus Hristos, care aduce nu izbăvirea de unele fapte rele, ci nașterea din nou a omului, mântuirea întregii ființe prin credința în jertfa răscumpărătoare și prin pocăința sinceră. În versetul 3 de la Ioan, Evanghelia Ioan capitolul 5, citim. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Iubiți ascultători, în ceea ce face omul, în lucrările lui se află oameni bolnavi. În ceea ce face Dumnezeu, oamenii se mântuiesc și sunt fericiți. Pridvoarele erau lucrarea omului și în ele zăceau o mulțime de bolnavi care așteptau mișcarea apei. Pentru vindecarea trupului, omul face tot ce-i stă în putință și încearcă toate rețetele și mijloacele spuse de alții cu boala și cu durerea, nu-i de glumit. Câte pridvoare nu sunt în omenire și astăzi, pline cu bolnavi, așteptând fiecare o mișcare a apei. Lumea este un uriaș spital, iar medicii care îngrijesc bolnavii sunt ei înșiși bolnavi. Cu cât înaintează păcatul în lume, cu atât înaintează și bolile și toate nenorocirile. Păcatul mănâncă vigoarea trupului și a sufletului omului, încât el, omul, nu se mai poate împotrivi răului pe care îl vede venind spre el ca o fiară. Totuși, omul, în nenorocirea lui, așteaptă o izbăvire, o mișcare a apei și de aceea se uită mereu să o vadă. Bietul om, în loc să se uite în sus, spre Dumnezeu făcătorul său, care îl poate cu adevărat izbăvi de toate nenorocirile duhului, sufletului și trupului său, el se uită în jos, spre oameni, spre mișcările și frământările de pe pământ, doar, doar să schimba ceva care să-i poată aduce ușurare, însă zadarnic așteptare. Dragul meu, tu cel care asculți aceste gânduri, poate și tu aștepți ceva privind mereu spre fața mării lumii, așteptând mișcarea apei. O, oh, nu mai așteptam felul acesta, ci privește spre Domnul Isus, singurul care poate să-ți dea adevărata vindecare și mântuire, singurul care te cunoaște de săvârșit, Singurul care are toată puterea în cer și pe pământ, singurul care din dragoste pentru tine s-a adus ca jertfă ca să fii tu răscumpărat din păcat. Cine crede și se încrede în el va vedea minunea izbăvirii. Crede și tu și încredete în el și vei vedea mântuirea izbăvirii tale. La versetul 4 ni se dă o explicație cu privire la motivul pentru care bolnavii aceștia așteptau mișcarea apei. Și ia ce ni se spune. Citim versetul 4 de la Ioan, capitolul 5. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tăi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. În istoria suferinței omenirii, Dumnezeu trimitea din când în când câte un sol al său, ca să aducă alinare și nădejde celor care se aflau în apropierea lui. Așa au fost patriarhii, judecătorii, prorocii și alți oameni sfinți care se arătau din timp în timp și nu multă vreme. Câți dintre marea mulțime de oameni deznădăjduiți au putut fi aproape de solii lui Dumnezeu? Și chiar dintre cei care au fost aproape de ei, câți au crezut despre acești soli că sunt trimișii lui Dumnezeu? Vorbind despre versetul acesta din Evanghelie, Sfântul Ambrozie spune așa. Cel ce cobora cel din tâi se temăduia de orice neputință. În ce este cel dintâi? În timp sau în cinste? Se poate înțelege și una și alta. Deci mântuirea, și aceasta numai temporară, era un fel de noroc. Erai mai bun din fire și făceai fapte bune, sau dacă erai în apropierea omului lui Dumnezeu sau al îngerului trimis din cer, te bucurai de vindecare sau de luminare. Dacă era însă departe cu trupul sau într-o stare de păcat mai profundă, nu puteai să ajungi la darul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu din veșnicie s-a gândit la mântuirea întregii omeniri căzute și de aceea, la vremea potrivită, n-a mai trimis din cer un înger, ci pe singurul său fiu, pe Domnul Isus Hristos, care, prin jertfa sa, a adus ispășire pentru păcatul întregii omeniri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă în timpul lacului din Betez dar trebuia să fii lângă lac și să fii iute de picior să te bagi primul, acum, în timpul mântuirii, în timpul vremii de har pe care a adus-o Dumnezeu prin Domnul Isus, nu mai este așa. Oricine, toți, și cei care sunt mai iuți, și cei care sunt mai înceți, și cei care sunt departe, și cei care sunt aproape, toți deopotrivă au posibilitatea să-L primească pe Domnul Iisus, pentru că Dumnezeu l-a făcut disponibil tuturora prin Duhul Său Cel Sfânt. Răscumpărarea omenirii acum nu mai atârnă de noroc sau de fapte bune personale, ci a fost adusă fără părtinire tuturor oamenilor și cine vrea poate să întindă mâna credinței și să o ia. În scăldătoarea din Betesda se vindeca numai cel care intra cel din tâi în apă, după tulburarea ei de către Îngerul Domnului. Dar în baia Harului Mântuitor, așa cum s-a mai spus, adus de Domnul Isus Hristos prin jertfa Lui, poate intra oricine, însă tot întâi, adică să căutăm mai întâi împărăția Lui Dumnezeu. Să căutăm mai întâi smerenia și pocăința. Cel din care se pogora se făcea sănătos. Deci, care se pogora. Este vorba despre pogorâre. Să ne pogorim și noi, să ne smerim în noi înșine și care sunt cei din care se smeresc, au parte de Harul acesta și ne putem smeri în fiecare zi și în fiecare zi să ne scăldăm în apa aceasta binecuvântată și vindecătoare de toate păcatele. Și toți cei care aud se pot smeri și de cum s-a smerit, imediat are parte de Harul Mântuitor. Să căutăm, deci, mai întâi lepădarea de noi înșine și de tot ce avem și vom fi vindecați de toată rătăcirea păcatului și a neștiinței. Ferice de cel care se coboară întâi, adică Face pasul acesta întâi, și anume să se smerească. Oricine se smerește a făcut pasul întâi. Acela va fi binecuvântat de Dumnezeu cu plinătatea Harului Său veșnic. În versetul 5 de la Evanghelia după ea în capitolul 5, ni se spune că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. 38 de ani! adică cu cinci ani înainte de întruparea Domnului Isus, era omul acesta bolnav. Acest răbănog a fost așezat aici de Dumnezeu ca la timpul potrivit să-și arate slava fiului său prin el. După cum s-a spus în meditația de la versetul 2, numele betez de în tălmăcire însemnează casa îndurării sau casa harului. Așa a fost numită scăldătoarea aceasta. În mică parte îi se potrivea numele, dar în cea mai mare parte nu îi se potrivea deloc. Dacă acest bolnav care stătea aici de 38 de ani de zile, așteptând vindecarea, ar fi fost întrebat ce durare ai primit tu în 38 de ani de la lacul Betezda, ar fi spus niciuna. Harul lui Dumnezeu însă nu este așa. Oricine vine cu credință la acest har, primește fără multă așteptare tot ce are nevoie în vederea vieții celei noi. Trebuie numai să facă primul pas și anume să se smerească și să accepte tot ce ne dă Dumnezeu prin Domnul Isus. Casa Harului, Betezda Noului Legământ, nu păstrează nea bolnavi. Cine a intrat în ea cu adevărat prin credință și pocăință, este vindecat de orice boală și trăiește aici fericit și în dulce părtășie cu toți cei intrați. Tăluind acest loc din Evanghelie, un om al lui Dumnezeu spune așa: Bolnavii de la lacul Betezda înfățișează starea în care a adus păcatul pe om. Era însă între ei unul singur care arăta în chip deosebit starea omului sub lege. Acesta era acel nenorocit slăbănoc de 38 de ani. Pentru ce deci, găsindu-se în apropierea unui mijloc sigur de vindecare, rămânea totuși mereu în aceea stare fără să se poată folosi de el? Pentru că acel leac pe care îl dădea bunătatea lui Dumnezeu cerea o putere din partea celui ce voia să-l folosească. Dar însușirea de căpetenie a boalei acestui nenorocit era tocmai lipsa lui de putere. Dacă starea lui este starea oricărui om sub lege, atunci mijlocul de vindecare, betezda, înfățișează această lege. Prin lege, Dumnezeu cerea omului să facă, fă aceasta și vei trăi, dar nimeni n-a putut să o Păcatul a luat omului putința de a face binele cu toate pretențiile lui și cu toate bunele lui dorințe. A lăsa pe om lângă acest mijloc fără să-i vină astfel în ajutor, însemna piezarea lui veșnică. Pentru a-l scoate din această stare, trebuia o putere din afara lui. Tocmai acest lucru l-a făcut Dumnezeu, trimițând pe Fiul Său în lume. De câte ori a venit Îngerul să tulbure apa, a rămas nepăsător față de acest răbănoc. Nu tot așa s-a întâmplat însă când a venit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. El îndată i-a dat omului sănătatea, după care tângea. Să nu mergem la îngerii lui Dumnezeu sau la alți slujitori cu nevoile noastre, căci ei nu pot face prea mult pentru noi, ci să mergem direct la Domnul Isus prin credință și El ne va da tot ce ne trebuie pentru acum și pentru toată veșnicia. Amin. Așa e, iubiți ascultători, noi nu putem să facem nimic pentru mântuirea noastră. Dacă, așa cum se obișnuiește în popor, oamenii se închină și zic, Doamne ajută când plec să facă o călătorie scurtă de aici pe colea. Deci ei au nevoie de Dumnezeu să-i ajute pentru câțiva kilometri, mai mult sau mai puțin. Dar oare pentru ca să meargă în cer, distanța asta de aici și până acolo, să putem să ne o mergem noi singuri? Iată de ce încheiem programul cu demnul fierbinte de a ne smeri și a primi tot ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, a ne lepăda de tot ceea ce putem și gândim că am putea face noi și la fel ca slăbănogul acesta din scăldătoarea din Betesda, care l aștepta pe Domnul Isus, să-i spunem și noi, Doamne, n-am pe nimeni și n-am pe nimic care să mă pot sprijini să ajung la cer. Domnul să ne ajute să luăm pe Domnul Isus ca mântuitor al nostru și apoi ca și drept călăuză a vieții noastre și în felul acesta binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi până în toți vecii. Amin.